Əş-Şura Şura surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım ذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك və müdrik olan Allah sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم كؤلاردة و يردة نة وارسا ona makhsusdur o ucadır uludur takadus semawatu yetatadnu min fawqihim والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في üstündən çatlıyıb yarılmasına az qalır. Mələklər də həm dilə təriflər deyir və yerdəklər üçün bağışlanma diləyirlər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allah'tan başkasıyla Ondan başqa dostluq edənlərə Allah özü nəzəret edir. Sen onların mühafizəçisi deyilsən. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَب۪يًا لِتُنْذِرَ أُمَّا الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ Beləliklə, biz sənə ərəbcə Qur'an vəhiyyətdik ki, şəhərlər anası olan Məkkə əhlini və onun ətrafındakıları xəbərdar edəsəm və barəsində heç bir şübhə doğurmayan məhşər gününü yadlarına salasan İnsanların bir qismi cənnətdə, digər qismi isə odda olacaqdır. Vələ hüşa Allahu la cəaləhum ümmeten vahidatan və lakin yudqilu men yəşao fi rahmeti Əgər Allah isteseydi, onları vahid bir ümmet ederdi. lakin o öz mərhəmmətinə istədiyini qovuşdurur. Zalimlərin isə nə bir himayəçisi olar, nə də bir yardımçısı. Əmit täxadum Onlar özlərinə Allahdan başqa himayəçilər götürdülər Ərcəmdir ki himayədar ancaq Allahdır O ölüləri dirildir O hər şeyə qadirdir Və mхtələftum fihim şey'in Zalikumullah rabbi İhtilafa düşdüğünüz şeylər barəsində hökm vermək ancaq Allah'a aittdir. Bu mənim rəbbim olan Allahdır. Mən yalnız ona təvəkkül edir və yalnız ona üst tuturam. Fəqiru səməvəti vəl-ərd Cəalə ləkum min anfusikum ezvəcəm ve minəl-ən'əmi ezvəcəyəyəzrəukum fīh Ləyse kemiflihə şeyun və huvə səmiyyul fəsir Allah göyleri və yeri yaradandır. O sizin üçün özünüzdən zövcelər. Heyvanlardan da cütlər yarattı. O sizi bu yolla çox aldır. Onun heç bir bənzəri yoxdur. O eşidəndir, görendir. Lahu maqalidus samawati şeyin alim. Göylərin və yerin açarları ona məxsusdur. O istədiyinin ruzusunu bol edər, istədiyininkini də azaldar. O hər şeyi biləndir. Şərə 111. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 112. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 113. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من Allah Nuhə tövsiyə etdiyini, sənə vəh etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsa'ya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi. Dine doğru düzgün eytiqad edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın, sənin dəvət etdiyin tövhid müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kəsi özü üçün seçər və ona üz tutanı özünə tərəf yönəldər. Və onlar yalnız bilik gəldikdən sonra bir-birinə düşmənlik etdilər. Əgər Rabindən müəyyən bir vaxt əvvəl bir söz olmasaydı, onlar Onlara الَّذِيْنَ أُورِثُوا الْكِتَابَ məhz elm gəldikdən sonra öz aralarındakı paxıllıq ucbatından ixtilafa düşdülər. Əgər Rəbbindən müəyyən bir vaxtda da ki, söz verilmiş olmasaydı onların arasında artıq hökm çıxarılmış olardı. Onlardan sonra kitaba varis olanlar da onun barəsində anlaşılmaz bir şübhə içindədilər. Bəli, dəlik <Sessizlik> fədu Və əmirtu ləəədilə beynəkumullāhu rabbuna və rabbukum ləna a'maluna və ləkum a'malukum Lə hüccətə beynəna və beynəkumullāhu yəcma'u beynəna və ileyhilməsir Buna göre de sen törfide davet et Ve sana emrolunduğu kimi düz yollayacaq Onların nəfslərinin istəyinə uyma və de ki, mən Allahın nazil etdiyi kitaba iman gətirdim. Mənə sizin aranızda ədalətli olmaq əmr edilmişdir. Allah bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməllərimiz sizə aiddir. Bizimle sizin aranızda mübahise edilecek bir şey yoktur. Allah hamımızı bir yere toplayacaktır. Dönüş de yalnız O'nadır. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُج۪يبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ Və aləyim him gəzəbün və ləhüm qəbul olunduqdan sonra onun barəsində mübahisiyə girişənlərin dəlili Rəbbinin yanında boş şeydir. Onlar dünyada qəzəbə düşərlər. Axirətdə isə onları şiddətli əzab gözləyir. Allahülləzi ənzələl kitabə bil haqqı vəl-mizən və mə yudirikə ləalləs-səətə qarib Kitabı və tərəzini gerçək həqiqət kimi nazil edən Allahdır. Nə bilirsən, bəlkə də o saat yaxındır. يستعجل بها لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن في الساعة لفي ضلال بعيد قيامة إنانmeyenlar onun tez gelip çatmasını istiyorlar Müminlər isə ondan qorxur və onun həqiqət olduğunu bilirlər. Şübhəsiz ki, o saat barəsində mübahisə edənlər dərin bir azğınlıq içindədirlər. Allahu Latifun bi'ibadihi Allah öz qullarına qarşı لُطْفُكَ هُوَ، هُوَ يَأْتِي مَا تُرِيدُهُ. هُوَ قُدْرَتُلُهُ. قُدْرَتُلُهُ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَظًّا آخِرَةً نَزِدْ لَهُ فِي حَظِّهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَظَّ الدُّنْيَا أُتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Biz, ahiret sevabını isteyənin sevabını artırar, dünya qazancını isteyənə də ondan verərik. Lakin onun ahirətdə heç bir payı olmaz. Əm ləhum şürakəu şəra'u ləhum minə ddini mə ləm yəədən bi illəh və ləulə kəlimətül fəslilə qudyə beynəhum Yoxsa onların Allahın dində izin vermədiyi şeyləri, onlar üçün şəriyyət qanunu edə bilən şərikləri vardır? Əgər həll edici söz olmasaydı, aralarındakı iş bitmiş olardı. Həqiqətən zalımları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. 113. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم آمَنُوا آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل Zalimların qazandıqları günahlar özlərinə qarşı çevrildikdə, onları bunun qorxusundan titriyən görəcəksən. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə, cənnət baxçalarında məhkunlaşacaqlar. Rəbbinin yanında onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Böyük lütfükarlıq da elə budur. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور İman gətirib yaxşı işlər görən qullarına Allahın müjdə verdiyi neymət budur. De ki, mən sizdən bunun əvəzində qohumluq sevgisindən başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşılıq etsə, onun səbabını artırarıq. Həqiqətən Allah bağışlayandır, şükrün əvəzini verəndir. Əm yəğulu nəftərə ala llahi kəliba fa in yəşə illahu yaxtim ala qəlbik və yamhu llahu l-bātil və yuḥiqqu l-ḥaqq bəkalimātihi innəhu o Allaha qarşı yalan uydurdu deyillər əgər Allah istəsə Sənin qəlbinə möhür vurar. Allah batili silib yox edər və haqqı öz sözləri ilə bərqarar edər. Şübhəsiz ki, o, kökslərdə olanları biləndir. Və hüvə alləzi yəqbəlu təvbətə ən ibədihi və və yaqlamu mə təxalun. Qullarının tövbəsini qəbul edən, günahları bağışlayan və sizin nə etdiyinizi bilən O'dur. O, iman getirib yaxşı əməllər edənlərin duasını qəbul edər və öz lütfünü onlara artırar, kafirlər üçün isə şiddətli əzab hazırlanmışdır. وَلَوْ <Sessizlik> بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمْ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ Əgər Allah öz qullarına bolluca rüzü versəydi, onlar yer üzündə həddə aşardılar. Lakin O, istədiyi şeyi qədərincə göndərir. Həqiqətən O, öz qullarından xəbərdardır, görəndir. Əhüvəl-ləzi yünəzzilul qaytə min bə'di mə qalatı və yənşur rəhmətəd. İnsanlar ümidlərini kəsdiqdən sonra yağış indirən və öz mərhəmətini hər yana yayan odur. O, himayəçidir, tərifə layiqdir. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٍ Göyləri, yeri və onlarda yaydığı canlıları yaratması, onun dəlillərindəndir. Allah istədiyi vaxt yarattıqlarını bir yerə toplamağa qadirdir. Başınıza gələn hər bir müsibət, öz əllərinizlə qazandığınız günahlar üzündəndir. Allah günahların çoxunu bağışlayır. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ سiz yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilməzsiniz. Allahdan başqa sizin nə bir himayətçiniz olar, nə də bir köməkçiniz. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ Dənizdə dağlar kimi üzən gəmilər də onun dəlillərindəndir. İ yaşa yuskiniz Əgər Allah istəsə küləyi sakitləşdirər. Onlar da suyun üzündə hərəkətsiz qalarlar. Həqiqətən, bunda səbirli olan və şükr edən hər bir kəs üçün ibrətlər vardır. Və an Yaxud, kəmidəklərin qazandıqları günahları ucbatından onları məhv edər və ya bir çoxunu bağışlayar. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَح۪يصٍ Bizim ayəlerimiz bahresində mübahise edənlər, özleri üçün heç bir kurtuluş yeri olmadığını bilecəyler. فَمَا اُوْتِيتُم مِنْ شَيْهِمْ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُ وَأَبْقَالِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sizə verilən hər bir şey, dünya həyatının keçici zövqüdür. Allahın yanında olanlar isə, daha xeyirli və daha sürəklidir. Bunlar iman gətirib, öz Rabbine tevəkkül edenler üçündür. Vəl-ləzîne yəcənibuun kebairəl-iqmü <Sessizlik> vəl-fəvəhişə və idə mə gəzibuhum yaghfirun. Vəl-ləzîne əstəcəbū lirabbihim vəəqamu O kəslər üçün ki, böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinir, qəzəbləndikləri zaman xətanı bağışlayırlar. O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır, işləri barədə öz aralarında məsləhətləşir, onlara verdiyimiz rüzidən Allah yolunda xərcləyirlər. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وكاسلر چونكي حاقسزليغا معرض kaldıقدا انتقام اولurlar وجزاء سيئه سيئetin... سيئه مثلها فمن عفا فأجره على الله İnnəhü la yuhibdu az Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Amma kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid olar. Həqiqətən o zalımları sevmir. Və lə mən in təsərə bə'də ğulmihi fə əuləikə mə məsbil Haqsızlığa uğradıqdan sonra qisas alanlara heç bir məzəmmət olunmaz. İnnamə məsbil 'aləllədin Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yeryüzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdilər, məhz onlar üçün ağrılı-acılı əzab vardır. Hər kim səbr edib bağışlasa, şübhəsiz ki, bu məqsədə uyğun işlərdəndir. Allah kimi azgınlığa salsa bundan sonra onun heç bir himayəçisi olmaz Sən zalımları əzabı gördükləri zaman Qayıtmağa bir yol yoktur mu? diyen göreceksen. وَتَرَا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَف۪ي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ələ inna al-zaliminə fi ədəbin müqim Cəhənnəm qarşısına gətirildikləri zaman Sən onların zəlillikdən başlarını aşağı salıb Göz ucu gizlim-gizlim baxdıqlarını görəcəksən Möminlər deyəcəklər Şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlar Qiyamət günü özlərini və ailələrini itirənlərdir Həqiqətən zalımlar daimi əzab içində olacaqlar. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ Onlara Allahdan başqa kömək edəcək dostlar olmayacaqdır. Allah kimi azğınlığa salsa, onun üçün heç bir kurtuluş yolu olmaz. İstəcəyibu lirabbikum min qabli en yətiə yəumun ləmə rəddə ləhū minəlləh. Mə ləkum min məlcəin yəumə idin, wə mə ləkum min nəkiin. Allah tərəfindən qarşısı alınmaz gün gəlməmişdən əvvəl, Rəbbinizin çağrışına cavab verin. O gün sizin üçün heç bir sığınacaq olmayacaq və siz günahlarınızı inkar edə bilməyəcəksiniz. وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَإِنَّا الْإِنْسَانَ فَفُورٌ Əgər üzlərini çevirselər, unutma ki, biz səni onlara nəzaretçi təyin etməmişik. Sənin vəzifən ancaq təbliğ etməkdir. Biz insana öz mərhəmətimizdən qatdırdıqda ona sevinir, onlara öz əlləri ilə etdikləri əməllərin ucubatından bir bəbbəxtlik üzverdikdə isə, insanın nankör olduğunu görərsə. Lillahi mülkü səməvəti vəl-ərd Yəxluqu ma yəşaa. Yəhbu limen və yerdə səltənət Allahındır. O istədiyini yaradır. Kimə qız uşaqları, kimə də oğlan uşaqları bəxş edir. او یوزوجہم ذکرانًا و اناثًا oğlan və qız uşaqları verir istədiyini də sonsuz edir həqiqətən o biləndir كَبُرَ. مَمَنْ كَانَ مِنَ الْبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فيوحي بإذنه, فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ Allah insanla ancaq bəhlə və ya pərdə arxasından danışır, yaxud bir elçi göndərir və o da Allahın izni onun istədiyini vəhq edir. Həqiqətən o ucadır, müdriqdir. Və kəzəlik əvxayna iləykə rüxən min əmrinə,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 Ələ iləllahi təsirul umur Biz sənə öz əmrimizdən olan ruhu vəhiyyətdik Sən kitab nədir, iman nədir bilmirdin Lakin biz onu qullarımızdan istədiyimizi doğru yola yönətmək üçün bir nur etdik Həqiqətən sən onları doğru yola yönəldirsən Gökyüzlerinde ve yerde olanların sahibi Allah'ın yoluna. Şüphesiz ki bütün işler Allah'a gayırdır.